Die volkies chirp en ons wil syng. Joshua sal hy vir ons een story bring. Goeie dag maats, hoor hoe heerlik chirp die volkies. Ek is seker hulle sit en wag net soos julle, met hulle oore wawuit oop, om te hoor wat ons volgende oor gaan leer. Ons het nou gesien, dat daar een man met die naam van Simon, so graag die baas wil wees op die mark met ander woorde die marktmeesterskap wil hee, en dat die hoge priester dit nie vir hom wil gee nie, en toe het hy begin om die hoge priester, Ooneas, slecht te maak, allerhande leens vir om te verkondig, en alles net sodat hy sy sin kon kry, wat te vreselikheid. Maar alles wat hy gedoen het, hierdie Simon, was nie vir hom genoeg nie, Oonea hy het net boser en boser geword. Hy het nie net sy vaderland verraai nie, hy het ook teen Ooneas die hoepriester gelaster, dier dat hy gesê het, dat Ooneas, een man met die naam van Heliodorus, mishandel het, en self die besoedeling veroorzaak het. Nou, Heliodorus was die man, wat Jave met sy Engele gaan sien het en hom geslaan het. Onthou jylle maats toe hy in die tempel wou ingaan om hierdie klomp skatte te wou gaan haal wat aan die weedewee en die wees behoort het. Nou gelukkig weet ons dat het vader self is wat met hom daar gewerk het en nie Ooneas die hoepriester nie. Ooneas was onskuldig. En Simon het het geweer maar daarom het hy gelaster teen Ooneas en gesê dat dit hy is wat het gedoen is. Met ander woorde, hy het gejok, alweer kan hierdie man nie ophou, jok nie, en net moeilikheid maak nie. Ja, hy het selfs, hierdie Ooneas, wat so 'n wonderlijke man was, en sy volksgenote beskerm het, en daarop uit was, om te kyk, dat amal die wet doen. Ja, hy het gesê, dat hy, wat Ooneas is, teen die regering, een same sweder was, Maar nou dit is 'n groot leen geweest. want Oonias, het nooit mense opgemaak, teen die regering nie, hy het nie, hy het net vaderse werk gedoen, want dit was sy werk, en dit was sy liefde, om vir vader Yahweh te werk, en die verhandigheid, het so ver gegaan, dat hierdie Simon, een van sy vriende so beinvloed het, om selfs moord te pleeg, kan julle dit gloe? Dit is so jammer gewees. Maar, terwyl Simon nou so aangaan, en die mense so op het steen Ooneas, het Ooneas goed gesien wat aan die gang is. En hy het besef, dat as hy nie na die koning toegaan nie, en vir die koning vraag, om iets te doen aan hierdie saak nie, dan sal daar geen vreedsame oplossing kom vir hierdie probleem nie. Sien maat, die leringe van Simon, was al baie gevaarlik geweest. Dit was soveel leens in bedrog, maar daar was toch een paar manne wat baie belangrik was, governeers en groot mannese seens, wat al soveel dier hierdie bose Simon beïnvloed was, dat hulle hom gesteun het. Hy het gedink hy is heeltemaal reg en hulle wou om help om van Onias ontsla te raak. Maar vader Yahweh is altyd in beheer. So Ooneas het toe naar die koning toe gegaan om hulp te gaan vraag. Maar hy het nie gegaan om vir Simon aan te kla by die koning nie. Nee, hy het gegaan omdat hy baie bekommerd was oor die welsijn van sy hele volk. Want, as hierdie man so anhou, dan gaan die mense nie meer by Jahwe sy reels bly nie, by sy wette bly nie, hulle gaan luister vir Simon, en owee, dan weet ons moos wat gebeur, wanneer die kinder van vader Jahwe nie by sy wette bly nie. Hulle gaan weer afdwaal, en dan is dit net weer moeilikheid van vooraf. So hy wou hee, dat die koning moet help, om Simon te laat ophou met sy dwaasheid. En boonop het Oonia sy broer, sy eie broermaats, so listig geraak, dat hy homself die hoge priesterskap toegeeien het. En sy naam was Jason of Jason, soos mense sê, dit was daarom nou erg gewees. Ons weet dat Oonias, die hoepriester is, wat vader gesê het, hy moet wees. Nou hierdie man, Jason of Jason, kom ons noem hom nou maar Jason, het die koning probeer omkoop om hierdie hoepriesterskap te kan kry. Hy het vir hom geld gegee en Hy het beloof om nog meer te gee as aan Hong dit toegekend sal word om ‘n gymnasium en een voorstelplek op te richt. Nou maats, weet julle wat is ‘n gymnasium? Ek denk julle weet, dit is moos nou waar die manne heen gaan om allerhande oefeningen te doen, gewigte op te tel by die gym. Dit is moos wat julle dit noem, die gym. Maar in Afrikaans noem ons dit die gymnasium. Vrouwens gaan zo in om ook oefeninge te doen. Hulle doen gymnastiek by soe plek. Ach, daar is baie oefeninge wat die mens kan doen by gymnasiums. En 'n worstel is om soos a kruid te hee, a boks kruid, of a stoei kruid. Dit is waarvan hulle praat. Nou, hierdie goed het hy nou wou bouw. En hy wou dit daar hee vir die mense. Want sien maats, Vader Jawee wou nie solke goed hee nie. Want as ons mense wou speel, het hulle maar buitenkant bykie met die bal gaan speel, of hulle het sommerman net iwerste bykie gestoe. Maar juist in, wou nou sy mense verander hee. Hy wil nie hee, hulle moet meer so leef, soos wat Vader Jawee wou gehad het, hulle moet leef nie. Ja, hy wou tot die inwoners van Jerusalem kry, om as burgers van Antioogia in te skryf. Nou, Antioogia is van die Grieke, en in Jerusalem was die Judeers, en jammerlik genoeg, toe kry juiste nou hierdie hoopriesterskap, en hy het sommer onmiddellik begin, om van sy mense, wat nou die nageslag van Israel is, volgens die Griekse voorbeeld te begin hervormt. Maats, dit is verskrikkelijk. Dit is nou wanneer mense wil hee, ek en jy wat boere mense is, moet nou skielik soos die Chineese begin leef. En hylle eet allerhande snaakse so goed. Ek wil toch nooit in my leven een Chinees wees nie. Nee, ek is trots om 'n boer te wees en ek wil een boer bly. Ja, hierdie man het allerhande verkeerde gebruike ingevoer. En hy het het so gedoen, so dat alles wat hier mense doen, in strijd met die wet van vader jawe is. Ui, toch maats, arme Onias, ek dink sy hart het verskeer van hartseer, oor wat hierdie mense aan hulle eie volk doen, want hulle is verraaiers, niks anders nie. Hy het met sy mense gewerk, met die judeers gewerk, dat hulle later precies soos die Griekse mense geraak het. Hy het gesorg dat die mense verbaster met die Grieke. En maats, jylle weet moes nou al, Vader Javi kan verbastering nie verdra nie, hy verbied ons om dit te doen, dit is verskrikkelijk verkeerd. En hy het die priesters, wat in die tempels moes dienst doen, met minachting beheen. Hy het hulle gekryd, om lieverste te wil na die gymnasium toe te gaan om by al hierdie spele te wees en hierdie spele ken ons nou vandag as die Olympiese spele, dit kom van die Grieke af ja, julle het recht geraai Die mense van die judeese nasie, die priesters, het lateran niks meer gevoel vir die eerbewyse van hulle eie vaders nie, vir die gebruike van hulle eie mense nie. Nee, hulle wou al die onderscheidinge by die Grieke hee, want dit was nou baie hoog geacht. Maar sien maats, so het die probleme weer begin. Maar nou juist omdat hulle hierdie goed gedoen het, Daar die dinge wat hulle nou juist wou doen van die Grieke, om soos die Grieke te wort, het nou vir hulle groot probleeme gegeef, want juist die mense soos wie hulle wil wort, het nou hulle vijande en verdrukkers geword. En ook moet julle weet, dis glad nie speeliekies as jy so my net vaderjawiese wette oortreen nie, al kom die straf eers later, Gemaat, as jy iets verkeerd gedoen het, beter jy dit vindig recht maak met vader Jave en dit nie weer doen nie. Ai, ons arme mense, sien jylle maats, hoe die mense van die judeese volk stukkie vir stukkie weggevat is van vaderse wette en hulle weer begin het met allerhande ander goed. Ja, hulle het afgedwaal omdat die leiers die mense wat vir hulle moet leiding gee, afgedwaan het en boosig goed begin het doen het. Verstaan julle nou, hoekom Oonia's die hoge priester so bekommerd was, want hy het geweet, hier kom een lelike ding. Nou ja, ek gaan vandag net tot eers hier praat, en volgende keer praat ons verder oor wat nou gebeur het. Goed maats, mooi blij!